İnsan hər bir işində Allaha müxtacdır. Hər nə varsa Allahdandır. Qüçsə hədistə oxuyurub. Allah Musaya buyurur. Hər nə ehtiyacın varsa, məndən istə. Hətta qoyunların otunu və yeməyinin duzunu beləb. Ancaq yaxşı olar ki, insan Allah tərqahına dayanan zaman ondan daha dəyərli şeyləri istəsin. Necə ki, məsumlarımız istəmişdilər. 1. Valideyn üçün dua etmək. Ata və ana insanın dünyaya gəlmək vasitələridir. Hər bir insan öz valideyninə hörmət və ehtiram etməlidir. İnsan hər nə qədər vaideynlə xidmət etsə, onun zəhmətlərinə təşəkkür edə bilməz. Vaideynlərimiz üçün edə biləcəyimiz, ən xeyrişlərdən biri onlar üçün dua etməkdir. Necə ki, İbrahim Nuhuz vaideynləri üçün dua edirdilər. Ey Rəbbimiz, hesab qurulan günməni, ata-anamı və məminləri bağışlar. 2. Başqaları üçün dua etmək. Həzrət Peyğəmbər buyurur, o zamanki dua edirsiniz, ümumi insanlar üçün dua edin ki, tuanın qəbul olmasına səbəb olar. 3. Salih sahibi evlat sah Hər bir ata və ana istəyir ki, övladı salih olsun. Hz. Cəkiriyə də Allahdan pak və salih övlad istəyir. Ey Leybi, öz tərəfindən mənə paq olan bir övlad ətə et ki, həqiqətən sən duanı eşidənsən. 4. İmam Zaman ağanın zühuru üçün dua etmək. O zaman ki imam Zaman ağa zühur edər, hər cür zülmə qalib gəlib, ədaləti bərpa edəcəydi. Hər bir əhləbeyt davamçısı o günün intizarını çəkirdi. Ona görə də ağanın sağlamlığı və zühurunun tezləşməsi üçün dua edir. 5. Yaxşı bəndə olmağı dua etmək. Hər bir insanın kamalı Allah bəndəliyindədir. Bəndəliyə çatmağın yolu nəfsani istəkləri tərk etməkdir. İmam Əli (k.s.) dualısında buyurur: "Allahım, mən ən yaxşı bəndələrindən qərar verir." 6. İslamı qorumaq üçün dua etmək. İslam dini bəşərlərinə olan ən dəyərli nemətlərdəndir. Ona görə də hər bir müsəlman bu böyük məktəbin qorunması üçün dua etməlidir. 7. Xeyirli adibət üçün dua etmək. Biz gərək dualarımızda Allahdan həm dünyəyə və həm üçün xeyir istəyək. 8. Tövbe Günah-axirət əzabından başqa, insana dünyada bəlalar gətirər, mənəviyyətdən uzaqlaşdırar, ilahi rəhmətdən uzaqlaşdırar. Ona görə də tövbə etməyi unutmayar. 9. Halal ruzi istəmək Məsumlarımız həmişə Allahdan halal ruzi istəmişdilər. İmam Bagir buyurur, Allahım, halal ruzini mənə çox el. 10. Elm istəmək Allah teala Quranda Peyğəmbərinə buyurur, ey Rəbbim, mənim elmimi artır. 10. İmam Səccad buyurur, Allahım, mənə kamil axıl, patqət, çoxlu